It's got much more TV. När man fick kvar Så fick vi de fast det ofan Och när vi sen har riktigt Riktig kaffe då Vi var sådor Stånger där så. vi såd Då sa man att vi skulle ju ta och, och så, För det skulle ju bli en lång You mister is Och så står jag resa, och sen så skarre vidans och stonjer men det vikkyvarjer. Kor, smärja. jag, jag, jag sittade upp, till regn, och till blåst, och, till och sen så jag klasser, det jag Han har ju är vederlödor del av en lögn, lita på att du är en säg som från han har ju varit han har det det som med det det det ja vi är ute på Stockholms närradio här och kulturföreningen Järnhornets Sverige vakna ansvarig utgivare är Gunnar Andersson 1 eh, november 2014 och vi tackar våran tidigare sändningstekniker under många år I.O. Lindberg för hans sändning på den gamla järnhornets tid numera radiofrekventa mellan 17 till 18 vi kommer att sända under november månad och tiden är sedan avbokad från och med december månad jag har inte fått en bekräftelse ännu från Anders Hultman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 Och i onsdags var jag också ute. Det har ju regnat under veckan mycket här. Och även var det kallt och lite frost på marken. Jag var till returstationen i fredags. En liten promenad i norra Långsötan och så alltså Ica-butiken och hem. Vi har ju också ett apotek här förutom restaurang, pizzeri och gatukök. Och Iréns kläder har ju då en, en, en klädaffär för damer. Och så har vi Loppis också som går med förlust. Och nästa år så lägger jag Autokomponera stålverket-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 alla kvällar i veckan schemalagda program eh, korta punkt nu snedsträck veckans program annars eh, har vi en blogg också gärlarhornet eh, med GJ. i den gamla 337 000 sidvisningar gärlarhornet 1tk .tk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 Men det är cirka 50 000 kunder i Sverige som ber av med sina telefonledningar. För att eh, Telia vill spara på underhålls Det krävs mycket underhåll i de här gamla telefonledningarna som går. Träd som faller över och grejer va? Det är underhållskostnader. Jag kommer strax tillbaka.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 och en, en verkligen stor ICA-butik måste jag säga vad heter han med Jupenberg heter en Thomas många kvinnliga anställda har det mesta faktiskt man kan köpa dammsugare och, och något sånt förutom vanliga maten då så att det finns det mesta faktiskt och, och en pastbutik också va köpa glödlampor kan man köpa batterier också man kan dock inte köpa några cd-skivor och såna här saker längre man gjorde, kunde göra det mästa. Och där kunde man till och med köpa kassettband också på ICA-butiken i Valsas centrum. Fast det försvann faktiskt den. Och vi har fått fart på en förstärker också, en pråson. Svenskt märke men tillverkade i Kina, 60 watt. Ihop med en eh, 9 bands eh, equalizer faktiskt, JBN, en ljudprocessor. Som blir ett kraftfullt eh, ljud i mina små kosshörlurar som tränger långt djupt in i öronen.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 På ett avbetalda fakturer här till Arnold Boström under vintern 2014-2015. Och ni får gärna stödja oss ekonomiskt på plus till kontot 634-252-1. 634-252-1. Vill ni kontakta oss har ni synpunkter och åsikter. Så var inte så blyga. Sverigekanalen snabbera. Sverige.nu snabbelav Sverige. .nu. Du kan också gå in på chatboxen.Tk med ett t och sen c-h-a-t boxen chatboxen.tk. Skriv namn högst upp texten under tryck på enter så syns texten Och på sverkanalen.com finns också kontaktformulär Man kan också önska låtar också där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 Det är, det är ju så. Går man in i skogen så, kan, så blåser det helt enkelt inte lika kraftigt som, som man är ute. Framförallt de här öppna fälten. Där blir det ju blåsigt och därför blir det väldigt blåsigt. Framförallt i det skåne också. Va? Det är mycket stora öppna fält där det finns skogar också. Men det är en stor skillnad i alla fall på vad man är någonstans. Om man går i motvind vid öppna fält då blir det väldigt blåsigt och besvärligt. Vänder man sig om man går i medvind och får vinden i ryggen då blir det en stor skillnad.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 Kan ja, Det var trafikminne.se kanske och där berättar man just om de här, det här penneltågseländet just 1981-82 tror jag var där Men sen, ASEA skyllde ju på att SJ inte kunde underhålla tågen ordentligt Och eh, man var helt enkelt tvungen att börja åtgärda de här X1-tågen Att eh, ventilationen var felplacerad och det var en mängd olika ombyggnader som fick ske med, vart efter ute i Tillberga vagnhallen och där verkstaden och byggde om XZ-tågen många gånger också för stora kostnader och de fick nya sätten och grejer också så att de förbättrades faktiskt och fungerade hyfsat i alla fall senare år innan de så småningom började ta bort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 Och man har ännu inte tagit bort kloktret från dem. Och sen finns det två vagnar Som används för att plocka reservdelar. Eventuellt så skulle det finnas ytterligare tågsätt någonstans. Men det är det som är kvar av de här exeterna. Det gungar ju rätt bra i dem också. Det var som att vara ute på sjön faktiskt. Jag minns en gång, hade stelat tåg också jag i Hagalund på natten. Och skulle hem. Första pendeln då. Och en Ulliksdalsstation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 för elementen var helt enkelt iskalla och även någonting som lossnade också från någon sån här eh, högre upp i tåget där så var några någon skruv svakt liknande som åkte ner i golvet och jag har ju mycket också i de här gamla förehytterna också eller förehytterna som var, jag åkte ju ofta från Märsta ner till Stockholm Central väldigt tidigt på morgonen när man inte kunde åka uppsälla tänderna ännu så satt jag i den sista förehytten alltså den norra för förehytten det var ju åtta vagnars tåg och tågvakten satt i mitten och föran i, längst söderut. Så jag satt i sluthytten som det hette. Och stirrade på de här meterna så rörde sig det tickade också en färdskrivare och skulle man höra tåvakten säga klart också till föraren. Men det var ju föraren som ropade ut stationerna, inte tågvakten. Men tågvakten måste säga till föraren när dörrarna var stängda och lamporna hade slocknat. Lamporna så löst och dörrarna öppnade. När de så var dörrarna stängda och så skulle tågvakten säga eh, klart till föraren. På väg ut till Haningen en gång, eller på väg ut till Rio Lindberg faktiskt en gång i sista förhytten så var det en invandrare som var tågvakt. Där det tåget var lite småsent faktiskt. Det var minst 5-6 minuter försenat i riktning mot. ja eller liknande. Jag skulle vara åka till Älvsjö och sånt där bussen till Julinberg och den här vakten var att vänta på en tjej som kom lite sent också med en barnvagn. Och det tyckte föraren inte alls om. hon är äldre lokförare. Och alltså sa han sa så här, vad väntar vi på? Ja, då skulle de vänta på den här barnvagnen. Och då sa ju för att jag har inte tillbid tid med. Tåget var ju sent va, det är ännu senare.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 Någon kan gärna göra en inspelning också hur bra och fin musiken låter och bränna på en cd-skiva och skicka till Jolinberg så han kan höra också att det är inte alls en dålig ljudkvalitet över internet. När ni hör mig nu på webbraden över Stockholms och det är en helt annan ljudkvalitet. Alltså mycket sämre. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson, vi hörs nästa lördag klockan 18.00, Karpstrypan var inte med heller. Evert Sandin här, spelar vi.